Стівен Кінг, Пітер Страуб, Талісман. Частина друга, розділ дев'ятнадцятий. Вісім. Якби Джек Сойер не був таким наляканим, то сказав би «Ти маєш до цього хист, ага», або «Якщо ти й далі так продовжуватимеш, то всі собаки в окрузі будуть нашими». Але обидві фрази таки згинули невимовленими. Він надто боявся сказати хоч слово. Вовк знову подарував йому першокласну посмішку, придатну для телереклами ножів Гінсу, а тоді легко скочив на ноги. Окуляри Джона Ленона, здавалося, зникли в колючій щетині над бородою і в густому волосі на скронях. Джек подумав, що зріст вовкулаки зараз тягає семи футів, а завтовшки він як певні, барила з комірчини пивниці Оутлі. «У цьому світі є хороші запахи, Джекі», – сказав Вовк. І Джек нарешті розкусив його настрій. Вовк почувався захопленим. Він нагадував людину, котра виграла особливо важкий конкурс, не маючи жодних шансів на перемогу. А з-під його тріумфу просочувалося щось радісне і дике, уже бачене Джеком раніше. «Хороші запахи! Вовк! Вовк!» Джек обережно відступив крок назад, запитуючи себе, чи стоїть він з навітряного боку від вовка. Ти ніколи не казав нічого хорошого про це місце раніше, сказав він трохи незграбно. Раніше то раніше, а тепер це тепер, відповів вовк. Хороше, багато хорошого навколо. Вовк знайде все хороше, не сумнівайся. Так стало ще гірше. Джек бачив, мало не фізично відчував відверту упевнену пожадливість, а моральний голод, що осяяли в червонястих очах. «Я з'їм усе, що впіймаю і вб'ю», – казали вони. «Впіймаю і вб'ю». «Вовку, сподіваюся, до цього всього хорошого не належать люди», – спокійно сказав Джек. Вовк підвів підборіддя, і з його горла вирвалося булькання на межі виття і сміху. «Вовки мають їсти», – сказав він, і голос його був веселим. «О, Джекі, як же вовки мають їсти? Їсти, вовк!» «Я збираюся зачинити тебе у тому хліві», – сказав Джек. «Пам'ятаєш, Вовку? Я приніс замок. Будемо сподіватися, що він тебе стримає. І пропоную починати вже, Вовку. Ти лякаєш мене до сирачки. Тепер з Вовкових груди вирвався булькотливий сміх. «Боїшся, Вовк знає! Вовк знає, Джекі! Від тебе пахне страхом!» «Не дивно», – відповів Джек. «Ходімо зараз до хліва, гаразд?» «О, я не піду до хліва», – відповів вовк. І довгий гострий язик вислизнув із щелеп. «Ні, не я, Джекі, не вовк. Вовк не може піти у хлів». Щелепи розтулилися і сяйнули гострі зуби. «Вовк згадав, Джекі. Вовк, просто тут і просто зараз». «Вовк згадав. Джек відступив назад». «Ще сильніший запах страху, навіть на твоїх черевиках! Черевиках, Джекі! Вовк!» Вочевидь, черевики, які пахли страхом, мали бути дуже смішними. «Ти маєш піти у хлів. Ось що тобі треба пам'ятати!» «Неправильно, Вовк! Ти підеш у хлів, Джекі! Джекі йде у хлів! Я пригадав, Вовк!» Очі Вовкулаки змінилися, спалаючи помаранчевих на м'який і затишний відтінок пурпурового. З книги «Доброго господаря, Джекі». Історія про вовка, який не шкодить своєму стаду. Пам'ятаєш, Джекі? Стадо йде у хлів, і замок вішається на двері. Коли вовк відчує, що до нього наближається перевтілення, стадо йде у хлів, і замок вішається на двері. Він не нашкодить своєму стаду. Щелепи знову розчахнулися, і кінчик темного довгого язика закрутився до гори, демонструючи абсолютне задоволення. Ні, ні. Не шкодити своєму стаду. Вовк просто тут і просто зараз. «Ти хочеш зачинити мене у хліві на три дні?» «Мені треба їсти, Джекі», – просто сказав вовк. І хлопчик побачив, як щось темне і похмуре швидко промайнуло в його очах. «Коли місяць забере мене з собою, треба їсти. Тут хороші запахи, Джекі. Багато їжі для вовка. Коли місяць відпустить мене, Джекі вийде з хліва». «А що, як я не хочу сидіти зачинений три дні?» «Тоді вовк уб'є Джекі. Вовк! І вовка буде проклято!» «Це все є в книзі доброго господаря, так?» Вовк кивнув головою. «Я згадав. Я вчасно згадав, Джекі, доки чекав на тебе». Джек намагався прийняти вовкову ідею. Йому доведеться просидіти три дні без їжі. Вовк гулятиме, де заманеться. Він сидітиме у в'язниці, а перед вовком – увесь світ. І все ж таки це, певно, єдиний спосіб пережити вовкове перевтілення. Якщо вибирати між триденною дієтою і смертю, Джек, звісно, обрав би порожній живіт. І тоді хлопчикові враз здалося, що ця зміна – зовсім не зміна. Він досі буде вільним, зачиненим у хліві, а вовк – полоненим у всьому світі. Просто його клітка буде трохи більшою за Джекову. «Найблагословить Бог книгу доброго господаря, бо сам би я до такого не додумався». Вовк знову зиркнув на Джека, а тоді нетерпляче поглянув на небо. «Вже скоро, Джекі. Ти, стадо, я маю зачинити тебе всередині». «Гаразд», – сказав Джек. «Гадаю, справді маєш». Ці слова видалися Вовку неймовірно смішними. Заходячись сміхом, поєданим звиттям, він обійняв Джека за талію, Підняв його і поніс через поле. «Вовк потурбується про тебе, Джекі», – сказав він, проковтнувши власне виття. Він м'яко поставив хлопчика на землю наверху яру. «Вовку», – сказав Джек. Вовк розявив щелепи і взявся чухатись у паху. «Тобі не можна вбивати людей, Вовку», – сказав Джек. «Пам'ятай про це. Якщо ти пригадав історію, то не забудь також, що не можна вбивати людей». Бо якщо ти вчиниш таке, вони полюють тебе. Якщо ти вбиватимеш людей, хай навіть одну людину, багато людей прийдуть вбивати тебе. І вони дістануть тебе, вовку, гарантую. І приб'ють твою шкуру до стіни. Жодних людей, Джекі. Тварини пахнуть краще за людей. Жодних людей. Вовк. Вони спустилися з хилом у яр. Джек витягнув замок із кишені і декілька разів просовував його крізь металеве кільце, на якому він висітиме показуючи вовку, як користуватися ключем. «А тоді просунь ключ під дверима, гаразд?» – запитав він. «Коли ти перевтілися назад, я віддам тобі ключ». Джек зиркнув на нижню частину дверей. Між ними і землею лишалося два дюйми. «Звісно, Джеке, ти віддаси його мені». «Тож, що ми робимо тепер?» – запитав Джек. «Мені вже зараз іти у хлів?» «Сідай сюди» казав вовк на точку на підлозі за фут від дверей. Джек зацікавлено глянув на нього, зайшов у хлів і сів. Вовк сів на почебки за дверима хліва і, навіть не дивлячись на Джека, простягнув руку хлопчику. Джек узяв вовка за руку. Здавалося, ніби він тримає якусь волохату істоту за обільшки з кролика. Вовк так сильно стиснув руку, що Джек мало не скрикнув. Та навіть якби він закричав, навіть навряд чи вовк почув би його. Вовк знову подивився вгору. Його обличчя виглядало замріяним, мирним і захопленим. За секунду чи дві Джек зміг поворушити долоною, щоб улаштуватися трішки зручніше в лапі у вовка. «Чи довго ми сидітимемо так?» – запитав він. Вовку знадобилася хвилина, щоб відповісти. «До початку!» – сказав він. І знову стиснув Джекову руку. 9. Ось так вони і сиділи, обав'ячи дверного отвору, годинами, без слів, і світло дня нарешті почало гаснути. Останні двадцять хвилин вовк ледь відчутно тремтів, і коли небо стало темнішим, тремтіння в його руці і посилилося. Джек подумав, що так, мабуть, тремтить породистий кінь у стайні перед початком перегонів, очікуючи на постріл, і на мить, коли ворота відчиняться. «Він починає забирати мене!» — м'яко сказав вовк. — І скоро ми побіжимо, Джеку. Хотілося б, і ти міг побігти з нами. Вовк повернув голову до Джека, і хлопчик побачив, що хоча вовк щиро мав на увазі те, що казав, але значна його частина мовчки промовляла. — Я міг би бігти і біля тебе, і за тобою, маленький друже. — Гадаю, нам треба зараз зачинити двері, — сказав Джек. Він спробував висмикнути руку з Вовкової, однак йому не вдалося звільнитися, аж доки Вовк майже зневажливо не відпустив його. «Зачинити Джека всередині! Зачинити Вовка знадвору. Вовкові очі на мить спалахнули і стали червоно-гарячими, як у Елроя. «Пам'ятай, ти маєш охороняти своє стадо», – сказав Джек. Він відступив назад, всередину хліва. «Стадо йде в хлів!» – замок вішається на двері. Він не нашкодить своєму стаду. Його очі більше не випромінювали вогонь і потьмяніли до помаранчевих. «Повісь замок на двері!» «Забий його, Бог, я це й роблю!» – сказав вовк. «Я вішаю Богом забитий замок на Богом забиті двері. Бачиш?» Він захряснув двері, миттєво помістивши Джека в темряву. «Чуєш, Джекі, це Богом забитий замок!» Джек почув, як замок дзенькнув об металеву дугу, а тоді захряснувся, коли вовк замкнув його. Тепер ключ, сказав Джек. Богом забитий ключ. Просто тут і просто зараз. сказав вовк, і ключ зі скрипом увійшов у замкову шпарину, а тоді вийшов з неї. Уже за мить ключ відскочив від запилюженої землі під дверима на мостини хліба. Дякую. видухнув Джек. Він нахилився і мацав підлогу, доки не знайшов ключ. На мить він так сильно втиснув його в долоню, що мало не вдавив металу шкіру. Синець, форма якого нагадувала штат Флорида, зійде лише за п'ять днів. Але в той час він надто турбуватиметься через ув'язнення, аби перейматися цим. Тоді Джек обережно поклав ключ у кишеню. На вулиці вовк гучно і часто дихав. «Ти сердишся на мене, вовку?» – прошепотів він крізь двері. Кулак важко вдарив у двері. «Ні, не серджусь, вовк!» «Гаразд!» – сказав Джек. «Жодних людей, вовко, пам'ятай про це, інакше вони вполюють тебе і вб'ють!» «Жодних лю... Слово обернулося на протяжне мелодійне виття. Тіло вовка вдарилося об двері, і його довга, вкрита чорним хутром лапа, промайнула в щілині під ними. Джек знав, що вовк треться об двері хліва. «Не серджуся, Джеку!» – прошепотів вовк так, ніби власне виття збентежило його. «Вовк не сердиться! Вовк жадає Джеку! Це вже скоро! Так, забий Боже, скоро!» «Я знаю», – сказав Джек, і враз відчув, що зараз заплаче. «Він би хотів обійняти вовка. А ще більше, він хотів, аби вони затрималися на кілька днів на тій фермі, і щоб це він зараз стояв біля погреба, а вовк сидів у безпечній в'язниці. Дивна, тривожна думка пронизала його свідомість вовк і так був у безпечній в'язниці. Ноги вовка зникли за дверима, і Джек подумав, що вони стали вущими, стрункішими, пружнішими. Вовк зарохкав, віддихався і знову зарохкав. Він відійшов від дверей і видав якийсь звук на кшталт Аа. «Вовку!» – гукнув Джек. Джека оглушило пронизливе виття. Вовк вийшов із яру. «Будь обережним», – сказав Джек, знаючи, що Вовк уже не чує. І підозрюючи, що він би все одно не зрозумів його, навіть якби був досить близько, щоб почути. Скоро Вовк завив кілька разів поспіль, та чи був то крик звільненої істоти, чи відчайдушний лемент того, хто з'ясував, що досі у в'язниці... Джек сказати не міг. Печальні, дикі і дивовижно красиві крики бідного вовка здіймалися в осяяне місяцем повітря, ніби нічний серпанок. Джек не знав, що тремтить, аж доки не охопив себе руками і не відчув, як вони вібрують біля грудей, які, здавалося, також вібрували. Виття затихало і віддалялося. Вовк біг за місяцем. Десять Три дні й три ночі вовк перебував у невпинній гонитві за їжею. Від світанку і до півдня він спав у ямці, яку знайшов під поваленим стовбуром дуба. Попри джекові побоювання, вовк зовсім не почував себе ув'язненим. Ліс на тому боці поля був широким і наповненим природним вовчим раціоном. Миші, кролики, коти, собаки, вивірки. Він легко все це знаходив. Він міг наїстися у своє задоволення в лісах аж до наступного перевтілення. Але вовк біг за місяцем, і він не міг обмежувати себе одним лісом, як і не міг спинити трансформацію. Він біг за місяцем околицями і пасовиськами, окремі приміські будинки і недобудованими дорогами, на яких бульдозери і велетенські асиметричні катки стояли, мов сонні динозаври. Весь його розум втілився в нюх. І не буде перебільшенням сказати, що його чутливий і вірний ніс став бездоганним. Він міг не тільки вчути курник повний курей за п'ять миль від себе і відрізнити їхні запахи від духу корів, свиней і коней на тій самій фермі. Бо це елементарно. Він нюхом відчував, коли кури рухаються. Він міг винюхати в кого із сонних поросят пошкоджена нога, а в кого з корів запалене вим'я. Хіба ж не місяць цього світу вів його? Більше не смердів хімікатами і смертю. У мандрах йому трапився давніший, примітивніший порядок буття. Він вбирав те, що лишилося від прадавньої солодкості землі та її сили. Лишилося від чеснот, які єднали землю з територіями. І навіть коли він натрапляв на людське помешкання, коли ламав хребта свійському собаці, рвав його на хрещуваті шматки, які заковтував цілими, Вовк відчував чисті холодні потоки, що пливуть глибоко під землею. Відчував блискучі гірські сніги десь далеко на заході. Це місце здавалося ідеальним для перевтіленого вовка, але якби він вбив хоч одну людину, то був би проклятий. Він не вбив жодної людини. Можливо, через те, що жодної і не бачив. За три дні перевтілення вовк вбивав і пожирав представників усіх інших форм життя, наявних у Східній Індіані, включно зі скунцем і цілою родиною рисей, що мешкали у Вапняковій печері, у пагорбі за дві долини від нього. У першу ніч у лісі він упіймав кажена. Істота летіла низько, тож вовк відкусив їй голову, а тоді закопнув тільце, яке ще ворушилося. Через його горлянку пройшли цілі дивізіони свійських котів, зграй собак, і з дикою зосередженою радістю він за одну ніч винищив великий загін свиней, завбільшки зміський квартал, але двічі з якихось таємничих причин він не зміг вбити свою здобич, і це також змусило його почуватися як удома, у світі яким він сновигав, це пов'язано з місцевістю, а не з певними абстрактними чи моральними принципами. На перший погляд, у цих місцях не було нічого незвичайного. Одним виявилася галявина у лісі, куди він загнав кролика, а іншим – неохайний задній двір ферми, у якому лежав і кимлив прив'язаний до стовпа пес. Варто було вовку поставити лапу на це місце, як шерсть на ньому ставала дибки, і електричні розряди пронизували його хребет. Ті місця священні, а в священних місцях вовк не може вбивати. Ось і все. Як і всі святині, вони виникли давним-давно, настільки давно, що для опису їх варто скористатися словом «прадавній». Саме прадавньою була криниця часів, яку вовк відчув на задньому дворі ферми, та на маленькій галявині, щільне нашарування років, на маленькій потужній ділянці. Вовк просто відступав від священного місця і рушав деінде. Як і крилаті люди, яких бачив Джек, вовк жив таємницею, тому легко сприймав такі дивовижі. А ще він не забував про свої обов'язки, відповідно, Джека Сойера. 11. Сидячи в зачиненому хліві, Джек гостріше, ніж будь-коли в житті, опинився сам на сам зі своєю свідомістю і темпераментом. Єдиними меблями у Хліві була маленька дерев'яна лавка, а єдиною розвагою – журнали десятирічної давнини. Та й ті він не міг читати, оскільки у Хліві не було жодних вікон, а єдине світло – це вузенька смужка сонця, що осяяла під дверима рано вранці. Йому було складно навіть просто роздивлятися малюнки в тих журналах. Слова – лише сірі черв'яки, непридатні до розшифровування. Він і гадки не мав, як зможе пережити наступні кілька днів. Джек підійшов до лавки, боляче вдарившись об неї коліном, і сів думати. Однією з перших речей, усвідомлених Джеком, було те, що час у хліві плине інакше, ніж назовні. За межами хліва секунди бігли швидко, зливаючись у хвилини, які потім оберталися на години, цілі дні і тижні цокали як метроном. У хліві ж секунди вперто відмовлялися рухатися. Вони розтягувалися до гротескних секунд монстрів, секунд пластикменів. Зовні година може вже минути, доки 4 чи 5 секунд у хліві роздуватимуться і набрякатимуть. А друга річ, яку збагнув Джек – думання про повільний біг часу тільки погіршує все. Варто тобі зосередитися на тому, що секунди плинуть повільно, як вони взагалі відмовляються рухатися. Тож він міряв кроками виміри своєї камери, щоб вирвати свідомість із вічності секунд, із яких складають три дні. Ставлячи одну ногу перед другою, він з'ясував, що розміри хліва – приблизно 7 футів на 9. Принаймні досить місця, аби випростатися вночі. Якщо він обійде хлів усередині по периметру, то його шлях становитиме приблизно 32 фути. Якщо обійде по периметру хліва 165 разів, здолає милю. Хай він і позбавлений можливості їсти, але ж ходити він може. Джек зняв годинник і поклав у кишеню, пообіцявши собі, що дивитиметься на нього лише в разі крайньої потреби. Він уже був здолав одну четверту першої милі, коли пригадав, що в хліві не було води, ні їжі, ні води йому спало на думку, що для смерті від спраги йому знадобиться понад три чи чотири дні коли вовк повернеться з ним, досі все буде гаразд. Може, добре йому і не буде, але принаймні живим він залишиться. А що як вовк не повернеться? Тоді доведеться вибивати двері. У такому разі, подумав він, краще спробувати зробити це зараз, доки вистачає сил. Джек підійшов до дверей і натиснув на них обома руками. Притиснув сильніше, і петлі заскрипіли. Джек спробував ударити плечем протилежний від петель край дверей. Плече він собі забив, але двері, здається, навіть не поворушилися. Він іще сильніше вдарився плечем об двері. Вісім разів. Може, петлі й заскрипіли, але не зрушили ні на міліметр. Вовк міг вибити двері однією рукою, а Джек не зміг би хоч трохи зрушити їх, навіть якщо перетворить плече на гамбургер, б'ючись об них. Йому доведеться просто чекати на вовка. Ближче до середини ночі Джек пройшов сім-вісім миль. Він уже втратив лік, скільки разів пройшов по 165 разів, але, здається, трапилося це 7 чи 8 разів. Він був спраглий і живіт у нього бурчав. Хлів смердів сечею, адже Джекові доводилося ходити стяти до дальньої стіни, де тріщина між дошками свідчила, що хоча б частина рідини виходила назовні. Джек стомився, але не вірив, що може заснути. Якщо годинник ішов правильно, Джек пробув у хліві лише 5 годин. Але за місцевим часом минуло не менше 24, Він боявся лягати спати. Мозок би просто не дозволив йому. Принаймні, саме таке враження складалося. Він спробував укласти списки всього, що прочитав за минулий рік, усіх учителів, які в нього були, усіх гравців у Лос-Анджелес-Доджерс. Але тривожні хаотичні образи все одно вривалися у свідомість. Він досі бачив, як Морган Слоуд прориває діру в повітрі, як обличчя вовка пливе під водою, а руки хитаються, мов важкі водорості. Як Джеррі Блецов б'ється і корчиться перед електричною панелью, а його окуляри розпливаються по носу. Як очі чоловіка наливаються жовтизною, і руки стають кігтями ратицями Як вставні зуби дядька Томі виблискують у Гринві Сансет-Стріп. Як Морган Слоуд підходить до його матері, мов, сам не свій. «Пісні Фетца Волера», – сказав він, женичі себе іще одним колом темряви. «У тебе завеликі ноги, будь хорошим, джитер-баг-вальс, не вскочу халепу». Почвара Елрой простягає руки до його матері, розпусно ще шепоче і ляскає її рукою постигнув. «Країни Центральної Америки – Нікарагуа, Гондурас, Гватемала, Коста-Ріка – навіть коли він так втомився, що був змушений влягтися і скрутитися клубочком на підлозі, використовуючи ранець як подушку, Елрой і Морган Слоут лютували в його свідомості. Озмунд шмагав Лілі Кавано по спині, і очі його шаленіли. Величезний, зовсім не схожий на людину вовк, лютував. І отримував кулю просто в серце. Перші промені сонця розбудили Джека, і він відчув запах крові. Усе його тіло благало про воду і про їжу. Джек застогнав. Пережити ще три такі ночі буде неможливо. Низькі промені сонця дозволили йому трохи роздивитися стіни і стелю хліва. Все виглядало більшим, ніж здавалося минулої ночі. Йому знову захотілося відлити, хоч він і не вірив, що його тіло здатне віддати ще хоча б краплю вологи. Зрештою хлопчик збагнув, що хлів виглядає більшим, бо він сам лежить на підлозі. Тоді він знову відчув запах крові і глянув у бік, на двері. Вибілене тільце кролика лежало в просвіті. Тушка простягнулася на дошках, стікала кров'ю і виблискувала. Брудні плями і довга рвана подряпина свідчили про те, що м'ясо із силою пхали у хлів. Вовк намагався годувати його. «О, Господи!» – простогнав Джек. «Голі кроликові ноги дуже скидалися на людські». Джеків шлунок стиснувся. От тільки замість того, щоб виблювати, хлопчик розсміявся, вражений абсурдним порівнянням. Вовк діяв як домашній улюбленець, який щоранку приносить господарям дари у вигляді мертвої пташки чи роздертої миші. Джек обережно підняв двома пальцями жахливий подарунок і поклав його під лавку. Йому досі було смішно, але очі зволожилися. Вовк пережив першу ніч трансформації. Джек також. Наступного ранку з'явився овальний шматочок м'яса невідомої тварини на білій костомасі, розчепленій із країв. 12. Зранку четвертого дня Джек почув, як хтось прослизнув у яр. Вражена пташка пронизливо скрикнула, а тоді галасливо здійнялася на вершину хліва. Важкі кроки наблизилися до дверей. Джек піднявся на лікті і кліпнув у темряві. Важке тіло глухо вдарилося об двері і завмерло там. У щілині під дверима виднілася пара подертих і заплямованих пенілоферів. «Вовку?» – м'яко запитав Джек. «Це ти, правда?» «Дай мені ключ, Джеку». Джек запхав руку в кишеню, дістав ключ і просунув його саме між пенілоферами. Велика коричнева рука опинилася в полізору і підняла ключ. «Ти приніс води?» – запитав Джек. Попри все, що він міг витягнути з моторошних вовкових подарунків, хлопчик був на межі серйозного зневоднення. Губи набряклі й порепані. Язик, здавалося, надувся і спікся. Ключ ковзнув у замок, і Джек почув, як той відмикається. Тоді замок зняли з дверей. «Трохи», – сказав вовк. «Заплющ очі, Джекі. Твої очі звикли до темряви». Коли двері відчинилися, Джек затулив очі руками, але світло, що увірвалося у хлів, пролізло крізь пальці і завдало шкоди. Джек зашипів від болю. «Скоро буде краще», – сказав вовк, стоючи зовсім близько від нього. Вовкові руки схопили і підняли його. «Заплющ очі», – попередив вовк і вийшов з хліва. Коли Джек промовив води і його губи торкнулися і ржавого краю металевого кухля – Хлопчик збагнув, чому вовк не захотів затриматися в хліві. Зовні повітря було неймовірно чистим і солодким. Здавалося, ніби його привезли з територій. Він випив дві столові ложки води, яка смакувала як найкраще м'ясо на землі, і текла крізь нього, наче іскристий струмок, який оживляє все, до чого торкається. Він почувався так, наче його зрошують. Вовк забрав кухлику Джека значно раніше, ніж той напився. «Якщо я дам тобі більше, ти просто виблюєш», – сказав вовк. «Джеку, можеш розплющувати очі, але зовсім трішки». Джек дослухався до порад. Мільйони часточок світла вдарили очі. Хлопчик закричав. Вовк сів і обняв Джека. «Кутни», – сказав він і знову підніс кухлик до вуст. «Ще трішки розплющ очі». Тепер біль від сонячного світла був значно меншим. Джек дивився крізь завісу війна, сліпуче світло, коли ще один чарівний струмок стікав у його горло. «Ох», – сказав Джек, – «і що робить воду такою смачною?» «Західний вітер», – швидко відповів вовк. Джек ширше розплющив очі. Калейдоскоп кольорових плям перетворювався на обшарпаний коричневий колір хліба, зелені та світлокоричневі барви яру. Його голова лежала у вовка на плечі. Круглий живіт вовка опирався йому в ключицю. – З тобою все гаразд, вовку? – запитав він. – Ти добре поїв? – Вовки завжди добре їдять, – просто відповів вовк. Він поплескав Джека по стегну. – Дякую, що приносив мені ті шматки м'яса. – Я ж обіцяв, а ти був стадом, пам'ятаєш? – О, так, пам'ятаю, – відповів Джек. – Можна я ще трохи поп'ю? – Хлопчик зліз із великих вовкових колін і сів на землю, щоб бачити обличчя друга. Вовк простягнув йому кухоль. Окуляри Джона Ленона повернулися. Вовкова борода перетворилася на маленький пушок на щоках. Чорне волосся, досі довге і брудне, доходило тепер тільки до плечей. Обличчя виглядало лагідним, привітним і трохи втомленим. На комбінезон з кишенькою вовк одягнув сірий реглан на два розміри менший, ніж потрібно з написом на грудях «Спортивна секція університету Індіани». Він скидався на звичайну людину більше, ніж будь-коли, відколи вони з Джеком познайомилися. Звісно, він зовсім не виглядав, як людина здатна осягнути хоча б найпростіший курс у коледжі, зате він міг бути класним футболістом у команді старшої школи. Джек коутнув іще раз. Вовкова рука застигла над іржавим бляшаним кухлем, ладна забрати його щойно, Джек нап'ється. «З тобою точно все гаразд?» «Просто тут і зараз», – сказав Волк. Він потер іншою рукою живіт, настільки набряклий, що той розтягував тканину светра, наче рука-рукавицю. Просто втомився. Трохи посплю Джеку. Просто тут і просто зараз. «Де ти роздобув реглан?» «Він висів на мотузці», – сказав він. «Холодно тут, Джекі». «Ти ж не завдав шкоди людям, правда?» Жодних людей, вовк. Пий тепер воду, повільно. Його очі на мить спалахнули щасливим геловінським помаранчевим вогнем, і Джекс багнув, що вовк ніколи не скидатиметься на звичайну людину. Вовк широко розявив рота і позіхнув. Трішки поспати. Він зручніше вмостився на схилі і опустив голову, і майже заснув.